La lai lai lai lai la. dit is Mary Hopkins en sy is eindelijk een baie bevoorigde dame vandag. Sy is die enigste ene wat enigszins een Afrikaans, een Engelse liekie op hierdie program gaan syng vandag. Uh, vandag is ons Afrikaans en vandag gaan al die liekies in Afrikaans wees. Nou, u weet, ek het tot gaan soek vir iemand om hier die inleiding vir ons te doen en, uh, ja, die inleiding wat ek van praat, is, waar ek altyd sê, eerste dinge eerste, nou dit is waar hy inkom kom, en die eerste dinge vandag, ons het een verjaarsdag, en, ek sê, baie, baie, geluk met jou verjaarsdag, Betty, Elizabeth, daar van Heilbron, uh, eh, uh, wat is dit step down, is die plek, waar jy op die oomlik is, en, uh, Ja, uh, dit, uh, van hieraf aan, is dit net die goeie dinge wat oor jou pad sal kom, goeie gezondheid, baie lach, baie liefde, baie geluk, en alles wat jy nog ooit gewens het, uh, dit is van hieraf aan, waar alles in plek sal val. Nou, net soos jy dit beplan het ook. So, ek sê uh, baie geluk, Betty, geniet jou dag, en uh, ja, uh, Heilbron, word vandag rooigeverf, eh, uh, Wel, jy is nie in staat nie, jy het so pas teruggekom van een rugoperatie, maar ach, uh, dreier sal jou help. <laughs> ok jy moet een wonderlijke dag he, en hier is die Campbell's en ek het hulle ingebring, net vir jou. Hier kom hulle, hulle sê, hepe poera, lekker vir jaar. Ons amal sê so. ja, ja. Kiss you, love taking you familia en hulle sê, een lekker verjaar naam ons, ons aan Betty de Kok door in Heelbron nou, hy is groot toevallie so ne kom ons maak het sommer vir al die de Kok dames daar in step down uh, die uh, te huis in uh, Heelbron, dit is uh, hulle is glad nie familie nie hulle al twee, wel Elizabeth of Betty dan sy tweede naam is Marie Wat? Uh, so, sy is uh, Betty, Marie, uh, uh, de, de kok, en die ander een is Marie de kok, hulle al twee verjaar en die een is 71 en die ander een is 77. Jammer, ek gee julle uh, geheime weg, maar, of julle ouderdom weg, maar, ja, dit is hoe dit is, en ek dink is een groot uh, toeval dat dit so gebeur, dat dat twee Marie de kok is, en Uh, al twee vir jaar op die dag. Ok, nou, en hulle is al twee in die selfde uh, oude huis op die oomlik. Right, ons stap aan met die program en soos ek sê, vandag is ons Afrikaans en uh, ja, uh, groep 2 is volgende. Hulle was uit Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit twee lere, Gert van Tonner en C.S. Reineke. Uh, weet hulle het al twee ook uh, uh, uh, solo uh, albums opgeneem. Hulle was bekend vir liekies soos uh, die Oukra liekie, daar niks voor zware liefde, die kat kom weer, die parre gaan, gaan opzit, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. In Suid-Afrika is daar seker nie een sanggroep, wat groep 2 is, soos kon volstaan nie. Nou, ek sê net nou die selfde van, uh, van ons kom by en Spence, maar in elk geval ons gaan twee luister van groep 2, net omdat hulle groep 2 is, gaan ons 2 liekies van hulle luister. En die eerste ene, ons kop af met die wat ek oh, toe ek die naam sien, toe dog ook nie, ek het hom nog seker nog nooit gehoor nie, toe ek speel, toe, ah, dit is daar die ene. Nou dit is waar ek nou is met groep 2. Die liekies naam is Alinda. Wie kan hom onthou? En dan die ander ene is natuurlijk uh, makkeliker een om uh, hulle te associeer mee, en dit is Groene Land van Natal. En ons luister, groep 2 As ek sê dat ek bemint, Stap jy by my verby Het jy my dan vergeet Yeah. as ek my hart uitda so en ek sien ek het nie is die mic gedruk nie, so ek sê lekker lekker daar van groep 2 en uh, groen is land van Natal en die ander een wat hulle gesing het is Linda Linda jy is my nooi. Uh, ja ek sien Hanlie, Hanlie van Kempten Park, jy is ingeskakel en jy luister saam en uh, dan ook uh, Susanne van Amersfoort Susanne Jacobs van Amersfoort is ingeskakeld, uh, Motti, Motti de Kok, daar van uh, uh, George sy wereld, sy het ingekom en net gesê, sy het glasie en dit vir Betty sy verjaarsdag. So, Betty, daar so is groete van Motti. Ek hoop jy is ingeskakeld, Elizabeth, uh, dat jy saamluister en dat hulle jou uh, lekker behandel daar, of uh, Ja, daar met jou seer rug na die rug operasie, en dat jy een spoedige beterskap sal hee. Right. Um, nou gaan ons aan en ons gaan nou oorskakel na een uh, man met die naam van Janny uh, de Toei. Nou, Janny de Toei is geboren Johannes Hendrik de Toei 13 december 1951 in Heidelberg is 'n bekende Afrikaanse sanger uh, wat om sedert die 19 sedert 1971 besig gehou het met Afrikaanse muziek. Hy was 'n lid, lid van die sanggroep uh, Trilogie van 1972 tot 1977 en begin met 'n sololoopebaan in 1979. Ons gaan luister na twee van sy liedjies ook. Uh, Lyk like my ons nee, ons is nie heeltemal op twee's nie. Ek sien Rudy Klaase en uh, Corlia Uh, het uh, meer is twee <laughs> maar in elk geval Jannie, uh, de twee synt vir ons een liedje vir jou en dan die tweede een wat hy vir ons meer gaan vermaak is Jannie de twee met sprookie vir een stadskind Lekker luister die Kom hulle En ek wens dat ek my liekie vir jou kon zin. Ek weet dat jy die woorden zou verstaan. Ja, ek wens dat ek my vir jou kon zin. En ek weet het zo weer, ek vonkel in jou oe breng. So mooi, so mooi, en dit was uh, die sprookje vir een stadskind. Uh, ek sal sê, hy is al deel van Afrikana, die spesifieke likkie, is uh, deel van ons uh, tradities, deel van ons uh, Afrikaans wees. Nou, kom ons op sommer net, sommer maar net, om een gap te vul. Kom ons luister na so paar volkspele dinge dit maak jou net list vir volkspele. En hier is so, so keerspel van uh, Likies, Afrikaanse Likies, uh, die ja-woord is uit, jy is my klein harte dief, ja, jy, jy, enzovoort, enzovoort. Nou kom ons daarby en ons speel om uh, nou, hier sê, ja. Ja-woord is uit, en onder andere. vat my ver terug, ne, die vrijdag aande het ons in die saal het ons uh, uh, volkspeel altyd gehad, en uh, man as jy in die saal, en van die oomlik wat jy daar inloop, in die saal in as jy verlief moet aan, met op elke meisje wat daar rond sit en jy kan nie wacht om haar hand te vat, maak een buiging en vat haar hand, soos die Likie daar gesê het uh, prachtig, lekker, lekker volkspeel en uh, is, jammer, het gaan so uit die moode uit, maar ek weet, daar is nog een hele klompie laars, sal ek het noem, wat uh, dit gereeld doen, en hulle kom gereeld hier by die uh, op die nationale volksdaar, kom hulle by die voortrekker monument by mekaar, en hulle geniet hulle self gaat het uit daar, uh, waar het traditioneel gebeur. Die volgende ou is uh, Gerhardus, Petrus, Gert, Potkieter, Hy is 14 november 1929 geboore en 2 juli 1977 is hy oorlede. Was een Suid-Afrikaanse opera tenoor en acteur wat een groot invloed in die Suid-Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is in Aasvoelkop, een voorstad van Johannesburg, op 14 november geboore. Hy was een van vijf kinders, Hermanus, een drukker en sy vrou Maria Nodie. Hy was een leerling by die laarschool Lau Geldenhuis. Oké, okay, nou, die uh, hy is op 2 juli 1977, is hy op die motorbotsing, daar na by Talton, na by Creursdorp en uh, die Oud Transvaal, is hy oorlede. Gert Potgieter, sing nou vir ons. Uh, man, is eindelijk een lekker lach ene. Is die Baba Boogie. <lacht> Om babas op de pas is vir haar nooit te veel Want het is altyd daarom in haar vreugde deel En daar sy ook die wat altyd ons haar te stil As hy sy neem Die babas by met haar is werkelijk muzikaal Want vreug geluidjes is muziek in babastaal En elke keer as ek net wat haar koutjes kaal die een van hulle aan my behoort in my nek toch die meisie wat al baantie stoot want sy spook mooi en mollig met bruin oos so groot en ons syk in... ja, ja, ja, ja, ja, ja. a duikie samen staan daar net nie vir ons weer want as sy na my kan toe, durf jy een tree dan gaan die oudtie in sy wikie aan die stree en hy sê leuk is muziek in babataal En elke keer as ek net vat dat bouwtjies haal Dan s'n my <lacht> Hoewel geen van hulle aan my behoort men ek toch die muisje wat al baie stoot Want sy is ook mooi en moelig met oor bruin en groot En ons sing As ons op een dag geen net wat aan ons wil Daar ons wees net een van sy soor. Sam sal ons sing as ek en jy die maai die stoort. En ons sal sing. Ja, so cute. Uh, maar in elk geval, nie as hierdie eienaar daarvan is en jy word twee hierdie ochend medaai gelach wakker gemaakt en dit wil nie verder slaap nie. wat uh, dan is dit wat hulle noem pajama drol wat uh, van daaraf plaasvind. Nou, ek sien Hanley, uh, sy sê, uh, uh, nou, paas hem ons laas woensdag gedoen gewees het, met uh, die operatie, wat hy al 6 weke in die hospitaal voorlee, en wacht vir a gap, om uh, geopereerd te word. Nou, uit uh, laas week was hy achter, dis kom hy nie gedoen is nie, so, hy hoort nou hopelijk volgende maandag, word hy gedoen maandag die sesde en uh, ja ons hou maar duimen vast en sien uh, de, uh, baie sterk aan hom, jy yes, dit moet seker sê se nie tergend wees, om so te leen, wacht en wacht, dan word datums gemaakt en weer gekanceleer en weer datums gemaakt, vir 6 weke al, is uh, net ongehoord ok, nou uh, hello Joy Schwartlie Ek sien, jy is ook nou ingeskakel, jy sê jy het een bykie probleeme met die scène gehad, jy moes uh, twee of drie keer reboot voordat jy uh, inge... Wat, ingekom het. <laughs> Oké, okay. uh, ek hoop jy geniet wat jy hoor, dis als Zuid-Afrikaanse of Suid, uh, of Afrikaanse muziek, ek hoop dit bring so bykie nostalgie daar in Amerika, daar waar jy sit, laat jy... Uh, Verlang na Afrikaans, ek glo so. Corlea Bota Afrikaanse sangeres, wat saam met Rudy Klaas te opgetreed, as Rudy en Corlea. Nou, hierdie paarkies uh, paie het in maart 2011, het hulle gesky, weensredes wat nie in die publiek bu bekend is nie, en uh, ja, ek het nou die dag met Corlea gesels, en ek het nie eens uitgevraag daar oor nie, ek, uh, ek dink dis een seerpunt. In elk geval, Corlea daarna as sololoobaan gevolg, Rudy en Corlia het opslag gemaakt, nadat hulle eerste duet, uh, albeme, ons albeme, albums, uh, ons lievelinge, haar darlings, binnen acht weke gauwe status bereik het. Het vat om gedoen te word. Nou, uh, ek gaan dat uh, Rudy en Corlia hier vir ons tweeliekies voorlopig zing, hulle is aan het nou weer opwees met ietsie, uh, die twee is, al twee vir my so klassiek versie, uh, verwerk uh, dis net die beste Rudi en Corlia die eerste ene sal wees as ek sing en die ander die een wat daar direct daarna gaan ons hoor, hoor jy my stem hier kom hy Toch stiet vir my in waar ons -um En daarom maak my hart nie soek, en my traane word leer nie. my lyk is jou nou voor, as ek seng, seng Yeah. Dit was Corlia en uh, Rudy en hy het vir ons twee uh, direct na mekaar gespeel en al 2 is so klassiek, so klassiek dit is, uh, die verwerking daarvan is uh, ongelooflik dit uh, verg baie en dit, uh, ja, dit was mooi um, Ek sien Piet Venter van uh, Moraleta Park hy is ook ingesluid of ingeskakel uh, ek hoop hy gaan in die program hy denk is droewig maar dit is maar Afrikaanse muziekkierie, daar net nog kom maar lekker lekker soos feesttijdse weesie, kom, kokke wiekie, sing jou leekie, enzovoors, enzovoors, maar, ja, enjoy, doer in Amerika, sy sê dat sy sê daar moet hondervlees, sy sê sy luister na mooi tal, nou ja, uh, de, en de, Susanne sê toeva, dit is verbaasend dat sy nog Afrikaans kan praat, want Joy is nou van ivers in die negentiger uh, is sy nou al oor Amerika toe, en ja, uh, yeah, uh, sy gesels daar met ons, en sy gesels daar met ons Afrikaans, en dit is nog steeds syver Afrikaans. Right, ons uh, stap verder, en ons gaan nou na, uh, ja, hierdie is nou nie, uh, wat noem hulle dit, de koos van een merwe grap nie, uh, hierdie ene is uh, werkelijk, en hy verwerf, koos van die merwe, hy verwerf bekendheid as lid van die gruselike sangpaar Profit, ek het al met hulle gesels ook, en baie interessant, en lekker gesels, saam met Theo Geiser het hy die groep gehad, en hy het zeker die heel eerste Afrikaanse gruselike luisterlikie houtkruis geskryf. Hy ontwikkel sy intense belangstelling in die werke van Leonard Cowan, en met Cowan sy toestemming, en meer wete begin hy die uh, werke te ver, vertaal. Kou en stem in, solang die vertalings so nawe as wat moontlik is, na die, uh, aan die uh, oorspronkelijke tekst uh, is, wat uh, Van Merwe perfect recht gekry het met die volgende bydra wat Koos voor ons sing, namelijk Dance me to the end of love en die liekie is Dance my na die liefde. Koos van Merwe. hy een prachtige ene, vooral as jy verlief is, dans my na die liefde toe, ne? Dit is Koos van de Merwe wat deel is van die groep Profit, wat hy saam met Theo Geiser, of uh, ja, so iemand, uh, gevorm het, destijds, hier in die tachtags, denk ek, as ek onthou. Ok, nou kom ons in een stap aan, en hierdie manniekie, die Portugees, die Afrikaanse Portugees, Manuel Escortio, Escortio is een tenor bekend vir sy opera optredes in Zuid-Afrikaanse en Afrikaanse liekies. Hy is ook porgees en Engels machtig en sing ook in die tale. Hy begint sy muziek op 16-jarige oudedom by die Helderberg College in Somerset West in Zuid-Afrika. Escortio het al dwars oor Zuid-Afrika opgetrede as ook in die VSA, Canada, Brazilië, Portugal, Venezuela, en Filipijne, en Australië natuurlijk. En in 1981 word die orde van Prins Henry aan hom toegekend. Nou op 26 januari 2020 is Manuel ook ingehuldig as een levende legende in die Zuid-Afrikaanse Legende Museum. Hy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook een boorsbeeld gemaakt is ons gaan nou luister na hom en na, hy syng baie van sy likjes syng hy saam met Janita Klaas uh, ja en die hierdie ene ook so en nou uh, ja, Piet vir vir meer iets meer opgewek hier is Manuelis Korsjou en Janita uh, en hulle syng vir ons die feestijdse weisie A lekker ene het jy al geloop waar die By, en jy'n nag oor skuil as jou hart pomp draai en soek jy na sin in die rooi dag se vrol. Selfs jy sneef verlies nie van ons wees jou hoe spruit, dit geen nieuwe lieve die wereld lewe uit. jou die wolke die blul sal gewelf, ons leer jou die wijsie en woorde konselt. Kom nou te same, te same kan ons in. ons vaag die hande en ons dansende kruis. Sie nou na Lass now die Hande nach himmel wend Net so die und take ma hinaus der yo send die Feierst zeit schweist ist es was star na Arme die son kall ons sel ons word die hande in ons stans en akker en dit is slegs te sien en dit die droom ons une lokh na die hande na hier maar in die net so as die old take mock you lost the old The fierce days of Asia, the vast canyons of Africa. Oh the fierce days of Asia, the Lekker lekker sing die twee van hulle saam daai. Hulle het net geklik. Daai twee stemme, hulle komplementeer elk ander. En uh, ja, die wel 'n feesdag uh, wat se wysie. Uh, so lekker wals hy sê Susan. OK. Nou Alida, ek sien jy's ook ingeskakel daar van uh, Rensburg, Alida Stein, sy en Adri luister gewoonlik saam saam, en uh, ja, by welkom by die program, en ek hoop jylle geniet wat jylle hoor, uh, sy sê so ver, link demo right. <laughs> ok, ons stap aan, en ons kom nou weer by, um, ja, hier, ok, ek gaan net die meisies probleem, uh, Pedigree G, wanneer ek weet hierdie plaat, dan sal ek by die man gedeelte daarvan uitkom, en dit is een liekie wat dier Lance James En Muncho uh, gesing word, en sy is gebore as Wilhelmina Jacoba Weweers, In Johannesburg 26 November 1934 is sy Suid-Afrikaans muzikant, muzikant terres, or what? <laughs> sy is sangeres van vooral lichte Afrikaanse muziek, maar ook later jare van Afrikaans Uh, so wel as Engelse gospel liekies. Sy het bekend geraak met die liekie Jy is my lieveling van die echtpaar Sissy en Willie Cooper. Want hulle het in die jare nog, uh, jare dertig, het hulle hom gecomponeer al. Die liekie was die thema liekie vir gelijknamige rolprint van 1968 waar sy liekie uh, het teenoor Frans Marks gespeel het wie kan, die, wie, wie kan die print onthou ek was ook 'n vliek vlieg vliek vlieg, de hare jare ek het gereeld, uh, daar is my print wat ek nie gesien het nie, nou Müncho in 2015 vir Sean Meinaert aangestel as haar bestuurder, nou ek het nou net gesê dat Manuel was uh, ingehuldig in die Legende Museum en hy slechts een van 20 uh, boorsbeelde waar hy van is, nou ja Op 26 januari 2020 is min unguldig as levende legende in die Zuid-Afrikaanse Legendes Museum. Sy was een van slechts 20 legendes uh, van wie daar ook geboorsbeeld gemaakt was. Nou ok, daar het julle dit nou. Sy en Man, Manuel, ons het nou al twee, daar is nog net 18 uitstaande. Ons luister na Minsho en Lance James en die liedje wat hulle syng is lekker vrolik en ons luister na... Kokkewietje, sing jou liekie. Kokkewietje, singe liekie van die vroemorde Van schoen en hemelblau Sy sit in die wilde vee, roep ons ek hierna by my Sint hy aan, voort, piep, my vrou Kijk die en kans die Kruisvol en kwee verlaan en kruis hier in reed in sy huis Hy die wacht en piekie in die vroe moorde In soor en hemelblood Sy sit in die wilde vei, roep ons sit hierna by my Kruisvol en kwee verlaan en hier in reed in sy In die liekie van die vloe moorde do Ons saan en hemel blau Sy sit in die wilde vee Roep ons hierna by my Sint hy aan, oor, piep, myse vrou Kijk die bier en kan sy voelie Hoor aan die sêwe duis Kiep ons oor dee, he, deus, all, en zweep verlaan En krijg hier die beel, lady sy huis Sy sit in die wache in die wilde tij, roep ons een keer na by my, sê die aan, woord, Piet, my vrouw. As hy, Piet, my vrou, sê sy so kortaf op die einde, en uh, ja, sy en Lance James, uh, wat daar gesing het. Ok, nou, gaan ons na nog een uh, Suid-Afrikaanse dame, wat mens nie kan uitlaat, as jy Afrikaans uh, so plaat te speel nie, en ek praat natuurlijk van Sonja Harold, is in die uh, kleingetings in myndorpie Nigel geboore, en het op drie jarige oudedom, al haar eerste sangoptrede by een plaatselike gemeenskaps onspanningsaal gemaakt, en die Afrikaanse Vigelikie Slaap my Kankie gesing. Sy het die uh, Afrikaanse medium trini of Tini Foster primair in, uh, in oorskoel John Foster bygewoon, waar sy in albei van hierdie skole, was sy die hoofdmeisie gewees, waar ek wie gewaal oorstry. Eh, sy ja. lyk sommer hoofdmeisie uh, uh, kwaliteit. Uh, en later die diploma kom laude in onderwijspaal, na drie jaar aan die Johannesburgse Goudstad Onderwijscollege. Die een wat, of, die, ek het laat sy twee sings, sy knie voorbij wegloop net met jy nie, is natuurlijk haar bekendste, uh, en dit is Jankie. En dan direct na Jankie gaan ons luister na Mooi Griekeland van Sonja Herald. Lekker luister. Jankie is een hartseer story. Dis die story van die onderkaal. In die tyd van diewe jaar, as die mamies op een lakke loop, dan was Jankie voordanser in die onderkaal. Maar hy moes visvang om aan die lewe te bly. Eendag gaan hy uit die beseer, en hy kom nie terug nie. En daarom sy katreinkie, Katreinkie, kom huis toe. Katreinkie, wacht op jou. Baie tragische liekie en mens voel eindelike deurnis vir Jankie. En ja, ek het Sonja onderbreekie tussen haar twee plate. Voor sy die tweede ene gaan syng, gaan ons eers nou Fanny Spot. Eers, ek sien vijf uur is al voorbij. Time flies, ne. Uh, ons moes vijf uur al geluister het na die uh, Fanny Spot van vandag. En dit is ene Gerkie Oordendal wat hy het al voordien in die story op die groep te vertel, of op die program, maar dit is so'n snaakse ene, kom ons luister omwee, en Joy, spits je oore, hier kom Gerkie Oolendal, met die, die los singplaat reis wat hy gedoen het, kom, kom ons luister, Gerkie Oolendal. Ja, en hy het nog om die male gebleem, ek het, het nou goed te gaan my, <laughs> nou daar, nou daar plaat, wat sit na klap, maar nou, ek en my pa hoor die plaatje, ons kom nou net in die weis, en as die wind bij sterk, is, nou hoor ons nou, nou in is nou nie soveel, maar my maas is nou al redder van, jy kymers nou, vry, met my vrouw, as hy, as hy ernstig begin raak nee. dan begin hy stemmetje fijn word, het smaak maar sy, toestroke na koffie gegooi, <laughs> <laughs> hy sluit, hy denk die dinging maar raak. ek sal nou hier opklimme, die plaat maar recht maken. en ek is daar op, maar nou zit hier laat september, die voor oestheid, <coughs> en nou kan, die plaats gaan nie werken nie ja, koop rasie, doe som my koop ek een splint in plaat nou is ek aan bereik aan toen ik opklemmen aan boe wat ek om nou toe spijkers wat ek om wel vastgehaap toen ik slaap m'n maan nogal onderwijs ik zeg maar, kan ik vir mykie thee maken? ik zeg maar, het lekker wie is mykie thee? en hy sê die spijker sê, en die spijker sê, wil kap, kom daar, ruk wind daar, kom, hy sê, sê, ruk wind daar, hy ruk my met plaat, ek en ek kan sê, my hamer sê, hy voog vast opvat, en die spijker sê my mond, to net sê, bang, maar hy trek my recht in die lich op, en ek vang sê van boer af, to sê ek ook, hoe lijk oorsplaas nou, vir die bank, hy bijk vle, met die klei moederheid, en die wind vat my hamer op en die hamer sê kant, maar toe gaan het dig, joh, to weet ek die level gaan en ek sê op die plaat Ek net op die level hou, dan gaat ek so die boot van bedaarsel berg vang. Dan <lacht> is die haas vang, dat is aan toe dan En ek nee, kom en ek kom en die het ook so voor die berg kom, toe ek in my links die wind toe, so halwe sieven daar van Kali door ons kant af. Toe gat ek daarop en to weet ek, is die moeilijkheid nou en die wind raak stiller en ek sak al uh, Oh bloed! Wie sien ek nie, oh, <laughs> nee, hier is allemaal kerkstraat toe Kerkstraat, nou ga ik iets kyn voor die kerk nou, kijk al op so lage, kijk al op na nou, loesie toe, nee, haaintje toe Nou, <laughs> nou ga ik, ah, nou jylle met de haas op ken, nou sak he, maar soe, haar af en daar Maar is een robot ne, nou denk ek, eind, laat die robot <laughs> Ek het nou net aan die karre, net so'n boek aan. Had die robot toch nog net rooi is, had ek hachel die het glip, ach groen is. Aitens laat die robot rooi neem. Toe weet ek, hier sit nou en ek vang so, hier kok een van die, van die move lorries, met die tinkers, met die petrel, van die ek sien die kom het. Ek gaan my nou zelfs, of die in die wandje, of die in die lorrie, gaat ek my vast vast had ek my pleister gehad so net en ek sien maar ek gaan die gap kry tussen my vannie loe net ek maak hy plaasie even skinks en ek sê vat sak toe ek het tussen my vannie loe kryte die hier net hy vind hy pyp hy vind pyp hy agterpunt van die plaas net so hy vir die man aangek, moet net thuis achter my maar nou is te bang om om te kijk wat hy ongeluk wat hy achter aangek en ek zak met de hartstof er maar so ah maar soms er zo verlichting nou is ek er weer een beetje hoog maar ek los boer die volgende stop lekker om van om te kijk wat hy aan, aangekijk en ja, hy is ek bloek om boer me aan onder die polistatie binnen die boerste toppen laag sê so ek zo vang so sit hier voeltje nes tussen my been <tie> jy weet voeltje is dit uitgebroeid, maar die ander is net gekkaan maar ma hulle ma hulle nog niet geleer verlieen, hulle ook is dit soort toeverbank gegeven nou, nou, nou, ek kan nie meer aan het loggen sien, nou traai ek een terug schuiwe want ek het al gezien, daar is mire en in zo'n voeltje nest en ek het een kortbroek aan, nou, dat Want ik weet niet waar, hij goed me hier al een naam vanaf gekregen en nou... Maar in elk geval, nou zie ik niet, hier is aan mijn mieren, nou zit ik lekker, nou is ik lekker happy. Nou vriek ik maar, ik ga nu hier af aan die skraans komen. Hé, ik kan nu die voeltje, maar ik kan niet zwem, nou, nou raak ik die eerste keer bang. Ek is bang voor het vriendje, maar die bang is voor water. Jongen, ik had zo, het is net zo iets voor mij, maar wat drie nou hier achter mij? En ik vang zo met, helle, wat, kijk die is zo niet. Toen hang hier maar haatje achter mij net zo hy kan naan he en hy tjekke kan naan ondra sê ten hy voer nie, nou kom hy man nie langs my in he like want hy wil nie weet wat so vreemde kom hy nis ding vlie nou nou kom hy so nou kom hy so, nou vang hy van my maar kan sien ek het bang in my oor hy tien om te ek die seneesie, my oor zal liggen hos hy kan so maar hy voerse kan naan he misien geweer ding, like my het hy as hy helmer maar dan sê hy my, kijk ha, hy die moog van ek so half nou wees hy van my, ek moet af afgaan groen toe, nou wees ek vir hom, ek het nie beheer hee, maar nou praat in my kamers, kan nie hoor hee, <laughs> <laughs> nou wees hy weer uit vir my, ek weet niks wat hy man sê, ek wees so, vir hom, kan niks hoor hee, so. <laughs> nou sit ek, hy raait hy toe, wees hy ouwee na my krant toe. toe, hy wees na my krant toe, rikkie vind my so, en ek, to sing uit so, baie bange vir my met die plaat, <laughs> <laughs> <laughs> want dat is lekker, as hy so weg te rijd, kom skrik maak, nie, maak hy so lekker warm, en die kou is, kou daar voor my, nou wees ek vir hom, ek het voeltjes hier by my, want ek weet nou, hy is <laughs> Alas <laughs> friet de katiba was Nou wel hij kijkt hij rekt zich niet lang als die kop kapoot hij liefling van niet ding Nou, nou kijk jy maar, ek kan nie lekker sien wat hy tussen my aan gaan. aangaan en ek wil ook jy om vir wees jy, weet jy wat jy doen <laughs> <laughs> Nou sien ek wat hy gaan trekken, weet jy, denk jy, dank jy toch, hy het my laas Hy vond omlik om sy leiding ondags te boe en neem, net so Hy <laughs> <laughs> man sy kop zit hier by my, ek kan omsoen, maar ek kan hoor wat hy sien <laughs> <laughs> <laughs> Nou sien hy ook aan my voeltjes, en hy, nou, nou sê een beetje, nou, waar, waar, waar, dit is nou wat hier op die pinplaat is <laughs> En hy, wat, en, hij, en hij trek weg, en hy het, wat hy wegtrek, toe gooi hy met die gaan doen, en hy gaat ek astries bij doen Dus ik nog bange, want ik zie het bijgehoord dat ik kan. En dat gaat zo. Nu denk ik net, als ik nou versijper zit, dan ga ik met die arme voeltjes. Nu ga ik weer, nu bier ik me zo naar boemer toe. Later is ik hier in die projection borst. Nu doe ik al die voeltjes in mijn hand. Want ik wil een weerwachtig komen, maar zo lekker mukken. Ik zit die voeltjes net zo in die nest en ik is voorbij. Ik zie niet hoe dankbaar is die ma en die pa. Anders gaat ze toch af. Nu ga ik af. Nu weet ik, nu is het voorbij. Nu zit. Binnen is hier al en genadig luk nie, daar net by, by die strijd by Havid, haak ek die wind my weer hier terug, binnen landse kant en ek maar sê, nou is ek op die plaat af, en ek sien my hier gaat ek vir die branders, toe weet ek, dat is by op die man, dat is, <laughs> <laughs> en hy sak so, en hy so sak, laat hy opkom toe kyk ek my, wat in, vracht er, alle krukke sit so voor my op, en hy sê, en ek kijk die nie, bereik, so, my daarin en voer ek al leke besef wat aang, toe sak hy ding weer, en toe hy wees saak twee perloon <laughs> en ek aan hy vijf alle krukke, en nou set, ek met die klomp goed heen En nu gaat ik weer af, nee, maar nu is ik bang. Maar dat nou die man met die maraads, nu weer bij mij komen, met die, met die en hij ziet, ik heb het nu aan die smokkel. En ik heb <laughs> nu voeltje die voeltjes <laughs> gereil, voor die komp. Nu moet je weten, nu vang ik die laatste stok af, af, af dat is hoe komende dat is. En ik kan die andere kant niet, die hoekraans afzien, die af zien, valkraans werden. Nu vlie ik zo laag niet. Als ik naar nou Boosie spiel, dan maak ik hem nog onder land spiel. <laughs> dan, bij die, bij die, bij die, bij, bij, bij die, bij Inventa. Aan vang ek het was, dan kom so op, in die wind en ek sien die waag, hier kom die plaats aan, weer nader, is nog klein, en is nog ver, die boerder is klein. Dan kom weer in nader, en nou is ek al bij die reis, en nou maal die wind so, en dan tats hy net so op, dan denk ek, nou wauw, weer. En die spreek er so uit my mond, en toe toe hy weer tats, en kappe kom so vast, weet ek al, toe vastkap. Toen staat my maal onderuit, min ik die. Jy sê, sê wat jy op tie en ek skryf hulle krik en ek pelle moeens jy avond, jy voor my maaf al sê, die poedersen gaat julle nog een nacht toesleip hoog. Ja, baie vindingrijk ne, om so story op te dis, en uh, well, dit, dit maak amper, dit, of, of hy werklik kan gebeur met my ou. Oké, okay. ek het gesê, ek het vir Sonja Herald geonderbreek met hierdie van die sport wat ek vandag opgesit het. So kom ons luister na die tweede een van Sonja Herald, soos ek aangekondig het. Die eerste een het sy gedoen, Jantje, baie tragiese liekie en uh, mooi gesing. En, en nou kom ons by Mooi Griekeland van Sonja Herald. Geland is al die huisies wit en schyn die zon in al die straat Die stoelen staan daar buiten, om tafels pra die mense tot laat In die geelvelde dans die muisies vir toeriste rooi rop as die Stap rom virby, hy glimlach Nog vir amal wat omgroet Mooi Grieke land Jou helder sie Weers by strale van die Lade som oor die souverseer. Mooi Grieke land, daar klink een sachte melodie in elke straat straatkafee. En Grieke land verkleer die middagson die helder lucht in geel oranje. Spaartie glimlach en op hulle gelip, Een glas champagne. Bezoekies elders in die straat, Cafiekies speel vir verliefte parties. En later in die helder aan, Sak-sak te sak stil, Terneer die klein straat. sê weer spiel die stralen van die laardig zon. Mooi Griekenland en alle kleren aanklomme aan een klein balkon. Mooi Griekenland jou stjanken vissersboot te snij daar door die zoverseek. Grieke land, daar klonk een sachte melodie en elke straal kaffier. Mooi Grieke land, jou helder sierweer spiel die straler van die laardag zon. het is my daardoor die souverseen. Mooi Grieke land, daar tonke sachte melodie en elke straal café. As hy, Sonja Herald dit ons daar een enige en nou het ek hier so, wel, Louise daar van eh, uh, Krostad Louisa Heinzmeier, sy sê dat uh, ek speel die wat sy eeuwenlang la, terug laas gehoor het, en dat sy nog van hulle op plate het, uh, nou, ek wonder hoeveel van julle het nog julle ou vanielplate, ek het hier een rakke, rakke vol van die goed, ek het vir my een speler gekry wat mens inplak op jou rekenaar, en dan speel jy die vanielplaat op die uh, uh, wel op die machine wat ek het en dan uh, neem my hom op, op jou rekenaar op uh, CD en sovoorts maar ek het hom gekry uh, as een verjaarsdag geskend, ek denk by my dokter en uh, daar ek sien hom van hieraf, leie ondergoeders en uh, nog steeds uh, met sy pampiere wat hom bedek ek moet hom een dag bykie uithaal en kyk of ek hom kan opereer maar daaglik soos ek sê het klomp klop eh uh, vanielplatte en ek hoor hulle kom nou weer terug in die mode. Ja. Nou, oké, okay. uh, dit is Luise Heinzmeyer daar van Kroonstad. Baie welkom by die program en dankie dat jy luister. Volgende, nou uh, ja, so praat van wat sy eeue lank laas gehoor het. Ha ha, hieso het ek vir jou 'n surprise. Uh, hierdie ou is in 18 1997 geboore en hy is in, in, in 1974 is hy oorlede. Uh, ek praat natuurlijk van Chris Blugnout, Afrikaanse sakeman, sanger en lekkieskryver. Hy was die eerste Suid-Afrikaanse sang, uh, uh, sanger wat een contract met een plate maatskapie aangegaan het in 1930 al. Van sy treffers sluit in ou Rijperd, ou Tante Koba, die Donkie en daar oor kan die spruit lope wat? O, o, beter nie uitbreid nie. Hy het uh, al te saam 120 opnames gedier sy is hy Hy was nogal uh, bedrijwig gewees vir daar die jare. Ons luister na een van sy liekies, Chris Blugnout, en ja, soos ek sê, hierdie ene, vat jou eeuwe terug. Hy sê, Jan, asablief toch, squeeze my. Ek vry na noe wonderlijke noe sy woonaar ons straan Sy herte vul, groot, groot vul, sy wil sy vracht in my Wanneer ek hom vry, dan sê sy vir my, Jan, please, kom en sit by me Hoot jou arms om my nek, soen me op die bek, daar is I sommer bly. Dan sê sy, Jan, is jou blief, toch, please, my, Jan, is jou blief, toch, please, my ya drk ltak hakanchou souna ya njo man me say i love you ya yez llekam terwijl ons dan ook bezig is, moet Chris Blugnot, kom ons herdenkom, met een van sy ander plate, maar dis hierdie keer nie hy wat het sing nie, nou Douzi, sy naam is Henk Opperman, hy het die bijnaam Douzi gekryd terwijl hy by Technicon gestudeer het, in die aande het hy by restaurante en funksies gaan optree en dan een baie laat die nacht eerst by die huis gekom, gevolglik het hy in die middag beginne slaap met sy medestudente Uh, of, of althans sy medestudente het om Dousie beginne noem as gevolg van die liefde verslaap. Ok, die naam het vastgesteken, amal ken om ons nou as Dousie. Nou kom ons luister na Dousie en, uh, soos ek sê, van Chris Blugnout, sing hy amper nes Chris omsing O Ruiperd! een van Chris Blugnout se ouwe sta so maar hy so, syng sy, sy, sy, sy, om net soos Chris Blugnout ja, en wie is snaaks van daar die liekie, dit was van die ou daaf en te ek 19, wat was het? 98 daar rond of was het al nie, dit was al oor die 2000s gewees, ja, 2000 2003 toe het die liekie een comeback gemaakt, deerdousie en die jongklomp wat schaande oor die ding, as hulle inloop in my restaurant in, dan het hulle gesê, hy oomloed weg, asseblief, daai ene, jy weet, dan soek hulle, ou oh, ruipaard, jy sê hulle het om geniet oor. Nou, ok, hier is nog ene wat van een vroege, uh, ons het nog net nou al gespeel, ek praat van Piger Potgieter, een van sy liekies, wat ook herleef woord in die groep, sy naam is die boeresangers, hulle bring vir ons een mooie meisies vrye bloemen, nou ek dink amper hulle het een stikkie so wat Gert Potgieter homself uh, speel uh, die liedje is ook bekend as die Nieuwejaarslied, ne? Mooie meisies vrye bloemen, boeresangers Mooie meisies vrye bloemen al die meisies wil ek zonden, set die nonnas op re Egu moi es no fulfer mei Kan ek aldi nonas greie Salle kei Hans lunt i reie Snunt i reie Paran pa Rente jomans nive ja Moje mesis fra je blume Aldi mesis vele ek sum Se di nonas opere Egu moi es no fulfer mei Kan ek aldi nonas greie Salle Mats nieuwe jaar moe meisies straal bloemen en Mooie meesies, vrye blommen, al die meesies, wel ek zunnen. Mooie meesies, vrye blommen, al die meesies, wel ek zunnen. Sint hier nonna's op een rij, kerkomooie zon voor mij. Sê die nonnais op rei, en kom moies, wel vir me. Kan ek al die nonnais greie, sal ek hulle slurky reie, slurky reie, par an par, treng die jongmans, nie wil ja. Mooie mesies, fraie blommen, al die mesies, wel eersunnen, Sê die nonnais op rei, Eku moie, sal fer mei, kan ek aldi nonas greie, sal ek höll an snurti reie, snurti reie, par an par, dritte jogmans nieuwe jar. Boie meisies, draie blomme, o die meisies, ver ek Moeie meisies, frauie blommen, al die meisies wil ek sunnen, sê die nonnas op verreeg, vreik hoe mooie stofur meeg. Kan ek al die nonnas breie, sal ek kan as die reie, dronk die reie, par an maat, sê die jaar. Moeie meisies, frauie blommen, al die meisies wil ek al die meisies wil ek zonde, sit die mondes op een rij en kom myres over my Prachtige verwerking daar so ne, uh, dis so akademiese verwerking, ingelichte verwerking, mense wat weet wat hulle doen en hoekom hulle dit doen en ja, mooie meisies Vraie Bloemen, ook bekend as die Nieuwejaarslied Okay, ons is nog steeds daar in die dag en daar in die dag krij ons nou twee oukies. Hulle is twee boeties en hulle is twee boeties van 14 kinders. Nou, Hoe kom het, het hierdie twee boeties? Nou specifiek besluit hulle gaan saam sing en nie een van die ander kinders sing. Weet, weet maar Hubby en Spence is uit die muzikale gesin van 14 kinders geboren. Hulle het, uh, hulle begin in 1969 toe hulle aan een talentcompetitie vir Elm Radio in Pretoria deel geneem het. Hey, wie onthou vir Elm Radio? Uh, Long John Birks was het, maar in elk geval een platecontract met RPM maakplate maatskapie het Korda na gevolg. Hulle Trevor die Wilgerboom het in 1972 een roemreike Loobaan in die Afrikaanse muziek ingeleid en in 1998 is Hilde na 'n landwye meningspeiling as die gewildste sanggroep in Suid-Afrika aangewys. Rubien Spence, hulle doen vir 'n pragtige ene. Ek hou van hierdie liedjie My sonnestraal. Net aan haar, net aan haar Ik speel vir my geliefde nooi My woorden is vir haar so lief en mooi Oh so mooi, oh so mooi hy, hubby en Spence, ek wonder of hulle nog evers is in die land, ek weet nie ek is nie seker nie, ek sal uh, moet gaan google ek, om google gaan keir en vir hom vraag, wat weet hy van die huidige bewegings van hierdie twee manne ok, nou kom ons weer by, uh, ou oh, wat ons net nou ook na geluister het, hy het net nou het hy saam met Corlia gesing, nou ek praat van Rudy Klaase Hy is op 11 januari 1983 in vereniging Zuid-Afrika gebore en is Afrikaanse sanger en liekieskryver. Hy het twee keer die reik naar die sterre sterrecompetitie gewen en sy soloalbum Talita het gouwe status bereik. Tlaas hy het paar maande in Amerika gaan woon om een ervaring in die muziekbedrijf te kry voordat hy terug Zuid-Afrika toe gekeer het. Hy het nog soloalbums opgeneem voordat hy saam met Corlea opgetreed as die lieflinge. Hy het uh, tis in woorde, een van uh, Jonita Duplessis treffers geskryf, as ook die immer gewilde treffer van uh, André Hetnomen, uh, wat uh, Sewe Oceane is. Aans gaan van hierdie ou van Rudi Klaas, gaan ons luister na woordeloos, dit is so wel, kom ons sê, anoniem uh, gevra uh, of uh, gerequest die spesifieke liekie. Kom ons luister woordeloos. plaat is met emotie gesing, en uh, ja, Rudi Klaaste, hy bewys net sy skryf vermoe, sy liekje skryf vermoe, en dat hy ook, uh, wel hoe sal mys dit noem, dramatisch nee. uh, nie, maar paslik kan optree, of uh, gevoelens kan uitspreek, terwyl hy vermoe. Uh, sy liekies sing. Nou, terwijl ons dan nou met die twee bezig is, Roedie en Corlea, nou, uh, sonder om weer hulle pedigreef hier te geë, hier is hulle twee weer, en die liekie wat is uh, een wat, in, wat, is die ouse naam? Ach, ek sien sy gezicht voor my. Uh, stille rivierstrome. Uh, ja, oh, wel, ek sal net, dit sal my byval soos die plaat begin es die liedjie is Stillere Vierstrome en ek hou ook van die verwerking van hierdie spesifieke liedjie. Eh Rudy en eh en Corlia Bothe. Amen al al die klein is sê ek staat uur stille straat twee van hulle saam, bly daarom maar net a hiet, soos hulle in Afrikaans sê, <laughs> a hiet. Uh, Oké, okay. die donker, of uh, soos ons omken, het Laurieke Raug syng uh, die gang. Uh, hierdie mense sê, hulle syng om, uh, die naam is die donker. Stellenbosch Universiteitse koor. Kom ons luister, hulle weergawe. Prachtige verwerking. A liefde bruv Lekki die dag oor kwijt Is die somfad nou vernoi Dit was die universiteit van uh, Stellenbosch, sy mense vir daar gesing. Het mens kan sommer die jeugdigheid van die uh, studenten daar hoor. En ja, dit, ek, ek, ek noem om elke keer die uh, Eskomse uh, inleidingslied of hulle themaliekie is die donker gang hy weet, sy so bang vir die elektrische tyd, en maar in elk geval, ons stap aan, ei, die tyd gante vannacht, huh? Janita Klaasen, geboore Janita Sari, Redelinghuis, op 30 april 1947, en sy is oorlede 24 oktober 2005 was Suid-Afrikaanse sangeres, wat gereeld saam met Manuel Escortio opgetreed. Sy is op 58-jarige ouderdom na 10 jaar lange strijd, weens long- en keelkanker oorlede. Ons gaan na haar luister, en die liekie wat sy vir ons gaan doen, is haar een wat sy baie goed doen, en dit is Robos Janita Klaasem. jou robo's van verlangen, sal jy my daar nooit laat staan. In my klein geheime kampie vaai jy tegen die drade aan. Vlug ek self bedrog reaksie na die zon en zee en strand. Soek ek steeds vergeet Dwee spoore in die natstriet van die sand Oe jy roe was, waai was, doobos Ek kan ook my stoel, weet jy Waarom door hul, door hul, die vierde Na die verre ruimtes gaan Vind ek doobos in die krater Van my hart se so doeie man Oe jy roobos van vername Sal jy my nooit rust laat vind Sal jy aan my hart Bly rasper as jy skarrel vir die wind, oor jou roodas, paibas, toodas, ek kan ook ons vond die die, waarom doorl, doorl, doorl die vierde hende, jou geramd is rood. Ja, en het al klaas en, oh, kla ja, klaas in, uh, en uh, ja, oh, ek het alweer meer afgebuid as wat ek kon hanteer, en hier is nog 8 uh, of 9 likies op die speerlijst, so, en gaan uitspeel met twee likies, die eerste is natuurlijk, wat is Afrikaanse program, sonder die briels, en, <laughs> en wat is hulle likie? en hulle is altyd trein na Pretoria, so ons gaan na hom luister, en dan direct daarna gaan ons luister na Virginia Lee, ek sal jou nooit, nooit, nooit vergeet nie, en ja, ek, ek, speel, die, ek speel uit met die twee, net om die opname uh, op sy uh, verkieste of sy uh, uh, vastgestelde tye te laat maak, dan gaan ek uh, wel groet en als en als en maar direct daarna sal ek die oorige 2, 4, 6, 7 liekies dan ook gauw op voordat ons gaan luister na uh, Rudolf sy program wat om 6 uur begin. Ok, so ek speel nou uit en ek sê vir julle goeie nacht, die Breels, Trein na Pretoria en Virginia Lee, ek sê jou nooit, nooit, nooit vergeet nie, hier kom hulle. beur op die trein maar ek moet gaan naar Pretoria al moet ek ook daar al moet ek jou kaartie betal, en die kerkhof daar in Pretoria, is daar een nieuwe hoopie grond, daar die kerkhof daar in O die kleine meisie lei Ek het nie